السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدرل فلا هادي له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 وخلق منها زوجها وبث من قوم رجال كثيرة ونساء واتقوا الله الذي لا تسألون به ولا رحم إن الله سان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا صديقا يصلحكم أعمالكم ويحبكم من وَمَنْ يُبِعِ اللَّهَ وَرَقُ لَهُ فَقَدْ خَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعدها إن وصف الحديث إذا أبو الله وخرى الهديه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل في العبد الضلالة وكل أرضالة في النار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 Di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT berikan hidayah. Di atas Quran, di atas sunnah menurut pemahaman salat besar. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Di atas sunnah menurut pemahaman salat besar. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Wajib kita jaga. Wajib kita yakini, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena <tuh> fitnah fitnah sangat banyak dan bukan mustahil orang itu kemudian lepas dari akidah yang hak, dari manhaj yang hak disebabkan karena kemudahan, disebabkan karena hawa nafsu. Disebabkan karena buruk perbelihaan dalam dia beragama dan juga disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dan itu bukan mustahil di musyrik dari jalan syirik atau setimpin kerana itu tuhan berdiri atas Allah kita bersyukur kepada Allah telah daleh diberikan bidai di atas Islam dan Sunnah di atas pemahaman yang hak pemahaman yang benar pemahaman salatussolat Wajib kita jaga Dan terus kita jaga Dengan terus kita menuntut ilmu syar'i. Jangan ingatkan Untuk ilmu wajib Kita paji Al-Quran Masyarakat Wajib Dan tidak ada perbedaan Yang tua, yang muda Atasan, bawahan Orang kaya Orang miskin Semua wajib menuntut ilmu syar'i. I. Tanpa perbedaan Semuanya wajib Buknami bersabda, kalau berani para tabu itu, anakku lebih besar. Untuk ilmu wajib atas setiap muslim. untuk semuanya. Batu air bukan batu Rifayat. Batu air atas semuanya wajib untuk menuntut ilmu, memahami Islam dengan benar. Yang dimaksud menuntut ilmu ilmu syar'i, Al Quran dan Sunnah menurut pemahaman salah satu. Jadi kalau disebutkan menuntut ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, yang Allah akan antar derajat orang-orang yang berilmu ilmu syar'i. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladheena aamanu minkum wal ladheena 'ulima darajatan." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Yang diangkat adalah orang yang bukan syar'i. Menuntut ilmu syar'i, dia belajar ilmu syar'i. Makanya orang-orang yang dia belajar ilmu yang sifatnya kifayah. Apakah dia mencapai gelar insinyur atau dokter atau doktor atau yang lainnya tetap kewajiban untuk ilmu orang harus untuk ilmu wajib. Jadi jangan dia hanya memahami tentang dunia saja. Yang pokok kita memahami tentang ilmu agama ini Al Quran, Al Sunnah dan Mustadrak. Ada orang-orang yang dia sibuk dengan dunia <tuh> itu untuk ilmu tentang dunia. Tiada yang nanti agama sama sekali, tiada nanti agama sama sekali, dan ini tercelah dalam Islam. Jadi apa yang kita Allah kita harus terus ilmu yang benar, akal, rasul, nabi, salat, dan kemudian bagaimana ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut ini menambah ketakutan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah. Ini penting Sebab banyak orang yang mencari ilmu Tambah ilmunya Tambah jauh Dari akhlak yang benar Tambah ilmunya Tambah keras hatinya Tambah ilmunya Tambah keras di hatinya Bukan tambah Bukan tambah lembut mestinya ketika tambah ilmu itu tambah lembut hatinya dia kepada Allah dan tambah takut dia kepada Allah sebab Allah berfirman innama ya'ksha allaha min ibadihil ulama sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu para ulama orang yang berilmu yang takut kepada Allah tambah ilmu tambah takut dia kepada Allah maka dikatakan wala'adulah bin Mas'ud r.a laitha al-ilmu bikathrati riwayah innama al-ilmu al-kashyatu bukannya ilmu itu banyak yang mempelajari hadis tapi ilmu itu bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa Semakin dia tambah ilmunya, tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan dia dengan Allah maupun hubungan dia dengan manusia. Ini penting Kaitannya dengan ilmu ini sangat penting. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi sikapnya tambah keras, hatinya tambah keras, sikapnya kepada orang tua tambah keras. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Kok tambah untuk ilmu tambah kurang ajar kepada orang tuanya? Islam tak pernah mengajarkan seperti ini Justru dengan dia menuntut ilmu, tambah dia baik kepada orang tuanya, tambah berbakti kepada orang tuanya, tambah dirol wali kepada orang tuanya, tambah ilmunya, tambah dia taat kepada orang tuanya dalam kebaikan, tambah ilmunya, tambah baik hubungan dia dengan istrinya, tambah ilmunya, tambah baik hubungan dia dengan saudaranya, dengan familiannya, dan juga sesama kaum ini tambah baik ilmunya, Bukan tambah keras. Bukan tambah jauh. Bukan. Al-Khash, takutnya kepada Allah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Alhamdulillah. Dalam kitabnya, Fadlu ilmi salat anal khalat. Keutamaan ilmu salat atas khalat. Tambah ilmu, tambah takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, asyadullah. Masalah ini bukan masalah yang penting. Yang kita harus memawasi kembali. Dan kita berjalan untuk ilmu ini, kita koreksi kembali. Kita ingat, kenapa kok kita tambah seperti ini? Mustabala berarti tambah baik, tambah takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan namanya berdosa itu tidak hanya orang berbuat dosa, maksiat. Atau kezaliman itu kepada Allah, tapi juga berbuat kezaliman kepada manusia tidak boleh, itu haram dalam Islam dan akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi ini tuan berjina, tuan itu masalah yang penting. Ya. Uh, harus diperhatikan dari kalau begini maka kita harus ikhlas kepada Allah. Yang ingin saya bawa dalam kesempatan ini, kalau kita baca tentang mulia dengan masalah ini panjang. Dan saya bahas di buku ini lebih dari 500 halaman. Di Buku ini saya tulis mulia dengan manasalah lebih dari 500 halaman. Saya bawa kandaral di sini tentang wajibnya kita mengikuti Al Quran dan Sunnah. Apa misal lebih dari 50 daripada tentang wajibnya kita mengikuti Quran dan Sunnah menurut manusalah Wajib dengan dasar ayat Al-Qur'an, dengan dasar hadis Nabi, dengan dasar atsar para sahabat, atsar para tabi'in, perkataan para imam dan yang lain. Itu saya mau juga bagaimana prinsip dakwah salaf ini. Saya jelaskan juga bahwa salaf ini jauh dari sifat hizbiyah. Saya juga bawakan di sini tentang subhat-subhat yang orang lontarkan tentang dakwah salaf ini. Ada 21. Oh. Dibilang dakwah salaf, dakwah hisfi, dakwah salaf ini anti uh, anti politik, dakwah salaf ini dengan perhatikan komisit yang saya jelaskan di sini, dengan dalil. kemudian juga saya bahas di sini tentang siapa firma, firma yang sesat tentang golongan-golongan yang sesat yang saya ingin bawakan ini, dalam kesempatan malam ini di masjid Ohuwa ini yaitu tentang akhlak salaf dalam prinsip dakwah salaf ini ada akhlak salaf akhlak salafu salaf ini masalah yang penting. Sebabkan di sini di buku ini tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah di bab yang ke-8. Di antara prinsip dakwah salafiyah yaitu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan mengajak manusia kepada tanziyatun nufur. Sebabkan di sini di buku mulia dengan masalah di halaman 341 Jadi masalah akhlak tentang masalah yang penting. Setelah kita mengkaji tentang masalah aqidah, masalah manhaj berkaitan dengan itu juga bersamaan juga kita mengkaji tentang masalah akhlak. Karena Nabi saw diutus oleh Allah buat tu lihat aman makariman akhlak. Tidak berbeza yang lain buat tu lihat aman al akhlak. Jadi aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak jadi akhlak yang mulia itu ada sebelum diutusnya Nabi. Nabi menyempurnakan. Boetuli utamin. Aku diutus untuk memperbaiki. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti akhlak yang mulia itu ada. Nabi sempurnakan. Dan akhlak ini penting. Dan kerjukannya sangat penting. Karena antara akhlak dengan aqidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan aqidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat. Nabi saw berkata, "Akmal ummininah iman dan ahsanul kulluq wal syiarul syiarul minisahih." Orang ummin yang paling sempurna imannya yang paling baik, akhlaknya, dan orang yang paling baik dia berakalin adalah orang yang paling baik kepada isteri istrinya. Hadis ini Hasan Sahih dira'wahkan oleh Imam Al-Tirmidzi, Ibn Hibban dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Dawud juga meriwayatkan, Imam Hakim juga meriwayatkan Hadis ini dikatakan dibawa oleh Syekh Al-Bani al dalam kitab hadis sahiha Nabi telah bersabda orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling mulia di antara kalian. Yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang pertama disini yang disebutkan. Kaitannya apa? Antara akhlak dengan apa? Antara akhlak dengan apa? Iman. Orang mormit yang sempurna imannya. Yang paling baik apanya? Akhlak. Akhlak. Orang mu'min yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya Berarti kalau akhlaknya cacat, imannya bagaimana, sempurna tidak? Tidak Jangan laksat itu yang sahih Kalau akhlaknya cacat, maka cacat juga imannya Berkurang akhlaknya, berkurang juga iman Kenurang Allah SWT bahawa iman itu, apa? qaulun iqrar bil lisan wa iqrar janan wa amal arkan yazil bi tha' wa yaqsu iman itu mengatakan dengan lisan meyakini dengan hati mengamalkan dengan anggota tubuh bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan dosa dan, dan maksiat dan para ulama Ahlussunnah dan juga para ulama hadis menyebutkan bahawa iman itu qaulun wa perkataan dan dan perbuatan. Di sini disebutkan Bahwa orang mumin yang paling sempurna Iman yang paling baik ahlaknya Tinggal kita lihat ahlak kita bagaimana Kemudian Yang kedua nanti disebutkan orang yang paling baik Di antara kadin yang paling baik kepada istrinya Bagaimana sikapnya kepada istrinya Bagaimana Baik dalam perkataannya Baik dalam muamalah dengan istrinya Baik dalam memberikan nafkah kepada istrinya Lahir maupun batin dan yang lain. Ini punya kaitan erat dalam dia berumah tangga itu. Dan Nabi contoh teladan yang paling baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya dengan baik yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ya. Rumah tangga itu baik atau bukan? tetap istri harus dimulia Bagaimana Allah Tuhan memuliakan mereka? Terbagi dua dia dengan anaknya dan yang lainnya. Itu Islam betul-betul memperhatikan masalah. Jadi masalah akhlak merupakan masalah yang penting dalam Islam dan punya kaitan yang erat dengan aqidah, punya kaitan erat dengan manhaj, punya kaitan erat dengan iman. Kemudian ahlak ini juga berimbangan yang berat pada hari kiamatan. Nabi yang bersabda: Ma'shiul asqala. Bini zan'al mu'min yawm al-qiyamati bin huluk bin hasan wa inna allaha layabudul pahishan dadi Rafa bersabda sesungguhnya sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat saya ulangi, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan seorang mu'min pada hari kiamat dengan akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada orang yang keji dan kotor berhutnya wa la anla tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada timbangan seorang mukmin di kiamat meingkan akhlak yang mulia dan sungguh Allah benci tidak suka kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Hadits ini sahih diterbitkan oleh Imam Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dari sahabat Abu Daud, Rasulullah SAW. Dan disyorkan oleh Syekh Al-Baligh dalam silsilah hadits sahih yang Di sini disebutkan bahawa timbangan yang paling berat pada hari kiamat adalah akhlak manusia. Paling berat timbangannya. Dan kita wajib mengimani tentang amal-amal itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat amal kita. Baik dan buruk Akan ditimbang oleh Allah pada di kiamatannya Kita wajib mengimani Dan timbangan itu mempunyai dua daun timbangan Wajib kita imani Berbeda dengan pendapatnya Mu'tazila yang sesat Mereka mengingkari Mereka mengingari Mereka mengingari dan, dan adanya timbangan kiamat. Kemudian Allah memancing orang-orang yang kenci Orang-orang yang kasar orang-orang yang punya sikap yang kasar dan Allah benci kepada orang-orang yang kotor mulutnya yang keluar dari mulutnya kotor. Anda perhatikan kalau orang yang keluar dari mulutnya kotor menunjukkan bahwa hatinya kotor. Orang kalau biasa ngomong yang kotor itu mesti hatinya kotor. Seperti pepatah Arab dalam bahasa Arab disebutkan al-ina'u bi ma fihi ya Allah Al-ina binafiyam oh. Ina bijana itu Itu dengan apa yang ada padanya Itu akan menetes Seperti ini air Ini air putih Umpamanya ceret ya Yang menetes Dari gelas ini atau ceret ini Mesti air ini putih Ketika air itu airnya kopi Yang menetes kopi Enggak mungkin yang menetes teh kalau isi dari air ini teh, yang menetes juga teh. Tapi kalau isinya kotoran, yang menetes juga kotoran. Ketika yang keluar dari mulut orang itu jorok, perkataan yang kotor, kasar, kurang ajar, berarti memang hatinya rusak. Paham penjelasan saya ini? Pak, al-in'a bi ma fihi yanza. Bijanah itu dengan apa yang ada padanya menetes kalau bejana itu isinya kopi yang menetes apa? air putih apa teh? kopi kalau yang yang ada itu air putih yang menetes air putih ya, kalau yang ada susu, yang menetes susu tidak mungkin yang diisi susu yang menetes kopi jadi Al-Innah di Nafiyyam begitu juga tentang hati manusia kalau dia kotor mulutnya jorok mulutnya kasar mulutnya dan berbicara tidak baik kepada orang mesti hati yang Bapak Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'man bin Dzhahir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi inna fil jasad mudghatah idza salahat salaha aljasadu kulluhu wa idza fasadat fasada aljasadu kulluhu ala huwa alqalbu dalam tempat manusia ada seumpah daging, kalau daging ini baik, baik seluruh tempat. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh Ketahuilah, seumpah daging itulah hati. Kalau hati ini jelek, seluruh tempatnya jelek. Termasuk apa? Termasuk apa? Kalau hatinya jelek, mulutnya tempatnya jelek. Yang keluar dari mulutnya masih jelek. Casi mati orang, memfitnah orang menuduh orang, berbohong, mengadu domba, dan segala macam. Ini karena hatinya jelek. Kalau hatinya baik, dia akan baik. Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasad fudghatan idza shalaha kharaja zikullu wa idza fasadat kharaja zikullu ala ayyi al-qalbu. Qadawila dan semua manusia disumpahi kalau lagi ini baik, baik seluruhnya. Kalau lagi ini jelek, jelek seluruhnya. Oleh itu ini baik yang keluar baik, perkataan yang mulia, perkataan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada persatuan di atas hak. Al-Qur'an atau al Sunnah adalah misalnya, bukan memfitnah, bukan menuduh, bukan mengadu domba, bukan yang baik. Yang keluar baik, jujur dan tidak bohong selama-lamanya. Nanti saya akan contohkan. Ahlak apa khabar Rasulullah? Saya akan contohkan di sini. Kemudian zaman jatina, semula. Nabi juga menyebutkan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasul pada hari kiamat, orang yang akhlaknya mulia. Gak mungkin orang yang akhlaknya jelek bersama Rasul, nggak mungkin. Nabi Sallallahu alaihi wasallam Inna min ahabbi kum wa akrabikum min majlisan yawma al kiamati akhshinakum <coughs> akhlakoh. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu orang yang paling baik hadith ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Jirmizi dari sahabat Jabir R.A kemudian juga Nabi menyebutkan dalam hadith yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, SAW ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah bertanya tentang dua. Apa saja yang banyak masukkan manusia ke surga? Yang kedua, apa saja yang masukkan manusia ke neraka? Ketika Nabi tanya, Suilalhum an aktsar may yudkhilun nas al-janna? Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wasuilana aktsar may yudkhilun nas an-nar? Faqala al-kham wal fakh. Rasul tentang yang paling banyak memasukkan manusia Ke dalam surga Maka Ruhu menjawab Yang paling banyak memasukkan manusia Ke dalam surga, dua Yang pertama taklah kepada Allah Yang kedua akhlak yang mulia Yang pertama taklah kepada Allah Yang kedua akhlak yang mulia Kemudian lagi ditanya lagi sal Tentang yang paling banyak Masukkan manusia ke dalam neraka Nabi jawab juga dua Yang pertama mulut Yang kedua kemaluan Hadis ini sahih, <coughs> hadis ini hasan. oleh mempermudi Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan yang lain. <coughs> Jadi yang paling banyak masalah kita takut kepada Allah. Kalau kita bahas tentang takwa panjang, takwa takwa aja kalau kita membasuh panjang. Enggak cukup dua jam tentang takwa sahaja. Enggak cukup dua jam. Pembahasannya luas, makanya kenapa Nabi Selalu menyebutkan tentang takwa kepada Allah Takwa kepada Allah, karena maknanya luas Luas sekali Dan berkaitannya dengan kehidupan kita dengan Akidah kita, ibadah kita, dan segala macam Takwanya Kalau di dalam hadis disebutkan tentang Takwa Masuk dalamnya takwa dan akhlak yang mulia Kalau disebutkan akhlak yang mulia, masuk dalamnya takwa Dan juga akhlak yang mulia tapi kalau disebutkan takwa dan akhlak yang mulia, perhatikan ini. Kalau disebutkan dalam satu hadis, takwa, akhlak yang mulia, takwa hubungan manusia dengan Allah, akhlak yang mulia hubungan manusia dengan manusia. Perhatikan ini. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, ulama yang lainnya. Kalau disebutkan takwa saja, mencakup hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Ketika disebutkan satu setiap akhlak, kaitannya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Ketika disebutkan dalam satu hadis tentang takwa dan akhlak yang mulia, maka takwa artinya hubungan manusia dengan siapa? Allah. Akhlak hubungan manusia dengan siapa? Dengan manusia. Untuk, anda ingat itu. Sama seperti yang lain nantinya. Berkaitan dengan yang lain tentang Islam, definisi ya, Islam, tentang Iman. Kalau disebutkan satu Islam mencakup Iman dalamnya. Kadang, kadang disebutkan iman, Islam masuk dalamnya. Tapi kadang, -kadang disebutkan sama-sama Islam dan iman, maka Islam kaitannya dengan amal-amal yang kohir. al Islam, iman berkaitan dengan amal-amal batin, dan juga berkaitan dengan al iman. Ayuh. Paham ya? Nanti tentang al-birru, wa-taqwa, dan lain jangan disebutkan dalam Al-Quran, tentang masalah ini. Nanti bisa lihat, penjasa Nufayn dan kitabnya, rahimahullah, ar risal Al-Tabukiya. Selanjutnya. Allah memuliakan orang-orang yang mulia dengan apa? Dengan takwanya kepada Allah dan juga dengan akhlaknya yang mulia. Allah muliakan dia. Dan kebahagiaan seseorang dengan akhlaknya yang mulia. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya dia? Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarisus Saliki, kata beliau bahwa akhlak dan adab yang mulia merupakan unwanus sa'adatil mar'i. Unwan sa artinya pokok Kebahagiaan seseorang dengan akhlaknya dia punya, dia akan bahagia. Bagaimana hubungan dia dengan Allah dan bagaimana hubungan dia dengan manusia. Kemudian yang banyak paling banyak kesalahan masuk ke raga, mulut, mulut ini luar biasa. Kata Nabi, jasalan akta do kata yang berniada dan filisan ini kebanyakan kesalahan adam tu di sini mulut, berbohong. Berdusta, beriba, menuduh orang, orang baik-baik kaum Muslimin selama lima waktu dituduh, orang mengajak kepada sunnah dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Belum lagi ngadu domba, jangan adu domba. Apa antara A dengan B adu domba? Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang dikenali oleh Bukhari Muslim, lahir di dunia jannah maaf, tidak akan masuk surga. Orang yang suka mengadu domba, tidak akan masuk surga. Bahkan orang di sebab kubur disebabkan di antaranya sebab terjadinya alam kubur dengan sebab nama mengadu domba. Belum lagi menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, memfitnah. <tuh> Dua yang lainnya lagi, semua itu banyak puluhan, ratusan. Belum lagi berkaitan dengan kesyirikan. belum lagi kaitan dengan sumpah yang palsu dan yang lainnya. Lagi dan mengadakan dusta tentang orang lain. ini tidak bolehlah dusta. Atau memfitnah, mencaci maki kaum mukminin. Ini dosa yang paling besar. Dengan lisan ini. Kemudian kemaruman. Yang banyak merhumuz zaidun. Kemudian dalam hadis lain Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq." Kau itu begitu sif Sesungguhnya Allah Mahadermawan, menyukai orang yang dermawan dan akhlak yang mulia, dan Allah membenci akhlak yang rendah dan hina. Ada ini sahih diterangkan oleh hakim dari sahabat salim saat. Kemudian Efran berdiri, Allah, bahwa akhlak yang mulia ini, ini akan memakmurkan rumah tangga, memberikan barokah pada rumah tangga masyarakat dan yang lain dengan akhlak yang mulia sampai nabi bersabda saw husnul khalq wa husnul juar ya muran diyara wajidari fil amal rasulullah bersabda akhlak yang mulia dan baik dalam bertetangga itu akan membuat rumah menjadi makmur dan juga akan menambah umur, rumah menjadi makmur dan tambah umur <tik> dengan akhlak yang mulia. Hadits ini sahih diruwiatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Melebihi orang-orang yang puasa dan melebihi orang-orang yang sholat malam. Tahu tidak mana? Satu Rasulullah. Rasulullah Al-Khabdah: Inna al-Mu'minin bi husnul kulu darajat saimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan sebab apapun yang mulia akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Adzina Sahih dari kenalan Abu Daud. Dan Al-Hakim dari sahabat Ainsyah Rabi'allahu Anha wa Ardaha Dengan akhub yang mulia Itu bisa Melewati Atau mengatasi Melebihi dari orang-orang yang puasa, Melebihi dari orang solat malam Anda meratikan Ada orang yang solat malam Rajin solat malam Rajin puasa, Bisa masuk neraka Ada tidak? Ada Tidak bisa Kuasa, rajin Suat malam rajin masuk meraka Jangan sebab apa-apa Misalnya Nabi SAW ada Disampaikan oleh Sahabat Ya Rasulullah Kulana seorang wanita itu rajin di Suat malam. malam Dia orang yang baik Ya Rasulullah Baik kepada para sahabat Apa kata Rasulullah? La khaira fiha Hia min ahlinna Allah tidak ada kebaikan bagi perempuan untuk ada kebaikan, meskipun dia selamat malam, tidak ada kebaikan, karena ada tulisannya dia tempat di neraka, karena dia sering mengganggu tetangganya. Lepas lagi, ini akhlaknya tidak baik kepada tetangganya. Maknanya harus berbuat baik, kata kami, berbuat baik, kalau tetangga punya hak yang besar, sampai jibril alaihi salatu wasalam terus menerus memberikan wasiat kepada Nabi agar apa? berbuat baik oleh dalam hadis yang sahih dari Bukhari Nabi bersabda Inna Jibrilah yusili biljah hata dhanantu annauh hai warituhu kesungguhnya Jibrilah terus menerus memberikan wasiat adakah melihat yang lain sebutkan La yazalu Jibrilu Yusini belajar hatta kurna tu aku tahu biasa jibril terus senam memberikan nasihat kepadaku, memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada keluarga. Sampai-sampai aku menyangka bahasanya tetangga itu dapat dapat warisan. Tetangga tidak dapat warisan, tidak ada warisan. Tetapi karena terus terus jibril itu memberikan wasiat. Agar kita berbuat baik kepada tetangga Hatta itu orang kafir Orang kafir punya hak apa? Punya hak tetangga Punya hak yang kita hormati Kalau dia muslim punya hak dua Hak tetangga dan hak apa? Muslim Kalau dia muslim dan saudara kita punya hak tiga Hak tetangga, hak muslim, hak apa? Hak saudara, Hak sanak raga Tiga Data tetangga terima kasih meskipun dia kata ini sesuai dengan syariat Islam. Ini ada tetangga Muslim salam pula. senyum tengah. Bahaumullahaladzim. Kadang-kadang solat sama-sama, ya solat sama-sama, selesai nengok juga dia, salam juga dia, ya. sama-sama solat, masuk satu masjid sama-sama dianggap aliran yang beda. Laa haula walaa quwwata Muslim, antum semua punya hak sebagai muslim. Antum siapa tamannya sebagai seorang muslim? Antum senyum kepada dia hmm. sebagai seorang muslim. Kenapa? So, kenapa dia awali dengan apa? Dengan perbedaan. Kenapa Bang dia awali permasalahan? Kenapa sudah beda tuduhan? Kenapa enggak dia anggap dia muslim? Saudara so, kita. Kalau ada kekurangan dan wajar seperti seorang muslim, Diberikan nasihat dengan cara yang baik, ingatkan dengan cara yang baik. Kita harus takut kepada Allah. Kalau kita biarkan dia, bagaimana? Tapi dengan cara yang baik, dengan lembah lembut. Alrefuallih kita jalan Islam. Inna Wallahiyyatul Muhyi Alrefqabil Amrikuleh. Allah itu Rafiq malam malam but dan Allah mencintai malam lembut dalam semua hal dalam semua. Ini ajaran Islam. kemudian lihat sekolah di sini ada Allah, Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang apanya? Allah. Saya banyak orang tuh, tolong jawab. Nabi dipuji oleh Allah mau Al tentang apanya? Apa salat malamnya lama? Puasanya terus menerus? Tentang apa dipuji oleh Allah? Akhlaknya. Wa innaka 'ala khuluqin. engkau Muhammad berada di atas yang akhlaknya yang dipuji oleh salat malamnya Nabi salat malam Nabi baca quran siang dan malam Nabi berzikir, tapi Allah puji sahabat tentang akhlaknya dan akhlaknya <laughs> ya, mencaput semuanya akhlaknya Nabi ala Al-Quran mencaput bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang membantu Nabi selama sebuah tahun kata bin Malik radiallahu alaihi kanahu alaihi ahsanan nasi khuluqah Azul Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya dan seluruh manusia paling baik akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam sekarang saya katakan diantara akhlak salakus salak diantara akhlak salakus yang pertama ikhlak dalam ilmu dan amal serta takut teriak dia dalam melakukan amal-amal soleh -amal selalu ekhlas karena Allah bukan karena ingin dipuji oleh manusia bukan karena ingin disanjung oleh manusia bukan karena ingin dilihat oleh manusia bukan kamer kepada manusia bukan bukan juga untuk mencari sesuatu dari dunia bukan dia untuk ilmu karena Allah. Dia berda'wah kerana Allah. Orang untuk ilmu. Mengharapkan sesuatu dari dunia. Apa kata Rasulullah? Dia mencium arwah syurga atau tidak? Sudah apa hadisnya? Ya, yang berwajar oleh Ibn Tirmidhi, Abu Daud. Dan yang lainnya. Nabi bersabda: SAW dia. Man ta'allama ilman minma yudawabih wajullah. La yatgalmu illa liucibah bih arad dunia lami arfa jilat iya alqiyam. Barangsiapa yang untuk ilmu, yang mestinya untuk ilmu kerana Allah, tapi dia untuk ilmunya untuk mengharapkan sesuatu dari dunia. Apakah mengharapkan pendudukan, jabatan, mengharapkan uang? Maka dia tidak akan berjumaat tidak mencium aroma korga hadis ini sahih ini saya kira oleh syeikh al ali r.a. inaudible karena Allah maka para ulama terpelur jangan terpelurkan Allah bukan mengharap sesuatu harus ikhlas karena Allah sampai dikatakan oleh seorang perawi perawi yang sahih perawinya Imam Bukhari yang bernama Hisyam al dibawakan oleh Imam Az-Dahami dalam kitabnya Siyara Alamin Mubala kata Hisyam al-Duswai saya belum pernah saya menuntut ilmu ini, belum pernah saya mengatakan saya ikhlas kerana Allah tapi saya terus berusaha bagaimana supaya saya ikhlas tapi saya orangnya yang saya orang yang ikhlas tidak, saya berusaha untuk ikhlas kerana Allah apa komentar Imam Az-Dahami dalam Siyara al Wallahi wala ana. Sama dali wala Demi Allah demikan juga aku aku enggak pernah mengatakan ikhlas. Artinya berusaha bagaimana supaya ikhlas kepada Allah. Dalam dia dalam ilmu, dalam dia beramal, dalam dia berdakwah, dalam dia bermuamalah, dalam dia bersedekah. Harus karena Allah. Kalau tidak jelas dia hamba Allah mentura, enggak ada artinya semua perbuatannya. Harus ikhlas karena Allah. Inilah tu ilmu, belum lagi nanti kalau dakwah dia, ya. belum lagi yang lain. Harus ikhlas kan allah. Ikhlas itu sangat penting. Yang asasnya amal semua berbuatkan ikhlas. Tanpa ikhlas tidak ada nilainya, sama sekali. Antum puasa, solat, zakat, sedekah, umroh, haji, kalau ada ikhlas ada. Tiada apa-apa, sama sekali. Habaum umroh seperti debu yang berterbangan. Ikhlas ni penting dalam antum beramal. Makanya kata imam sufyan tasawiri rahimahullah. Ma'alil syai' al-asyad 'ala kalimatnya. Tidak ada sesuatu yang paling berat kesungguhan dan melawannya itu. Kenapa? Berbolak-balik niat Paling berat bagaimana melawannya supaya ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak pamer, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia dan tidak mengharapkan dunia. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat, tapi harus diperjuangkan untuk bisa mencapai itu. Ini akhlak yang mulia, ikhlas. Dalam nuntut yang lalu, juga ikhlas dalam beramal. Ikhlas juga dalam berda'wah. Menjauhkan diri dari Riyah, dan menjauhkan juga dari harapan-harapan untuk dunia. Kalau anda baca kitab utauhin, anda usahakan, kalau bisa ada kajian, kitab Muhammad Di sini ada penjelasan tentang Riyah, yang termasuk syirik Riyah ini. Jelas Begitu juga dibawakan lagi tentang iradatul insan di afal dunia. Keinginan manusia jaga amalnya untuk mengharapkan dunia. Dia beramal untuk mengharapkan dunia. Ini kan memang tak perlu syarih Islam. Jadi bagaimana kita berusaha untuk ikhlas? Kadang-kadang orang untuk ilmu, sekian lama untuk ilmu. Tapi tidak ada kaya konsep. apa? Car-car Makanya dia harus bagaimana ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membiarkan orang, ikhlas kerana Allah. Ketika dia membantu orang, ikhlas kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Tidak bukan. Maka Nabi menyebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa aqadha lillah, wa man alih. Fakat disertai malah iman. Barangnya baik. Ia mencikai kerana Allah. Dia membenci kerana Allah. Dia memberi kerana Allah. Dia mencikai tidak memberi kerana Allah. Maka dia telah sempurna imannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus terus berusaha bagaimana perjuangan, bagaimana supaya kita ikhlas. Banyak orang yang ikhlas. Apakah dia penuntut ilmu? Apakah dia dai? Apakah dia pengurus masjid? Apakah dia pengurus yayasan atau yang lain? Kadang-kadang bukan karena Allah. Ada sesuatu yang diharapkan. Enggak boleh meleset. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala rezeki itu Allah akan berikan kepada kita pasti. Ya. Tak disangka nak urutkan Allah seberapa alam. Kemudian yang kedua, jadi orang yang beriman ini takut dia takut teriak, takut pamer dan takut ya, kepada Allah. Kemudian yang kedua jujur dalam segala hal dan menjauhkan sifat dusta dan bohong. Dan jujur ini mahal. Apa ya. nih betin? Jujur ini mahal. Ya. Termasuk amanah juga mahal. Orang yang pintar banyak yang jujur sedikit. Yang pinter buangnya sahaja, tapi yang jujur, yang amanah, sedikit. makanya masalah jujur ini masalah yang penting sebablah Islam. Maka Nabi dan para Nabi semuanya nggak pernah dosa seumur hidupnya. Nabi sejak kecil nggak pernah berus, nggak pernah bohong, karena bohong itu cacat kalau bohong kalau bohongnya. jadi bohong itu bukan Ustaz eeem artinya bohong itu tercelak akhlak yang jelek bohong itu maka ingat di dalam hadis Nabi yang mulia sebentar lagi Isya'i kita beri istirahat dalam hadis Nabi yang mulia Nabi SAW menyebutkan tentang masalah jujur dan masalah bohong anda perhatikan hadith ini Hadis ini sahih berikan oleh Bukhari, Muslim أحمد بن عائل للصحابة أبدو بن أسعط رضي الله عنه قال نبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجمه ولا يزال الرجل يسدق ويتحرى صدق حتى يتبع إلى الله مذيق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الهجور والهجور يهدي إلى النار وَلَا يَذَلُ رَجِنُوا يَعْبِبُوا وَيَتَحَرَجَنِّ بَحَرْدِهُ تَوْبَعِينَ اللَّهُ كَبْزَانَةً Kata Al-Fatihah, dalam halus, selalu berlaku jujur. Jujur. Wajib kita jujur. Selalu jujur. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke surja. Dan tetaplah semua orang senantiasa jujur. Dan selalu jujur, maka Allah akan tulis di termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta, bohong. Kerana duska dan bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Dan keburukan dan kejelekan akan membawa manusia ke neraka. Dan apabila seorang itu senantiasa bohong dan selalu bohong. Maka Allah akan kata istri termasuk Tuhan bohong. Jujur Maka Nabi jujur. Kerana duska. Semua orang hidup itu kerana Sekarang ada banyak orang yang bohong. Dari-dari banyak yang bohong. Membawa berita yang bohong, memfitnah dan silamat. Bohong tidak sah dalam Islam. Bohong kabur dalam Islam. Termasuk besar besar, termasuk besar besar bohong. Apa bohong? Dulu perawi hadis bohong kepada binatang aja dia cari. Ya, dia ngajak menyediakan seperti makanan tapi bukan nasi makan kepada binatang. Aduh. Tidak boleh kita bohong kepada anak kita. Tidak boleh. Janji bohong kepada anak Ajarkan sejak kecil anak kita untuk jujur. Apakah dia salah? Salah. Juga dia mengaku. Jangan bohong. Itu ajaran Islam. Jadi ini penting. Sekarang ini banyak orang yang bohong. orang Biasanya bohong. Dan dianggap sebagai barang dagangan dia. Bohong. Tidak bohong. Saya pikir cukup kalau sudah masuk waktu isya nanti pada isya mungkin lanjut sedikit lagi dengan Pak Edo insyaallah wasallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi